Опис природи, шанувальникам літератури в жанрі екшен, це місце можна пропустити. Справедливо кажуть корінні шотландці, що в цій країні за один день можна потрапити відразу в усі чотири пори року. Коли я виходив з дому, на небі сяяло сонце, і ніщо не віщувало зміни погоди. Так само тепло і сонячно було, коли я заходив до театру. Але тепер небо затягли важезні хмари, Котрі наповзли зі східних пагорбів. Вулиці огорнув їдкий холодець, Який, заповзаючи під майку, Напинав пипки на грудях І вкривав тіло гусячою шкірою, Піднімаючи сторч волосся на руках. «Брррр! Холодно!» Зіщулився я, труснувши головою. Хутенько завернувши за ріг, я потрапив у потужний протяг. Затулившись від куряви рукою, пішов назустріч вітру, і поки дістався принцес Стріт, у мене на зубах уже скрипів пісок, а на обличчі лежав щільний шар вуличної пудри. Кінець опису природи. Воду я купував у пересувному магазинчику біля парку. Тим часом за хмар з'явилося сонце, і миттю, розкидавши хмари, знову залило вулиці теплим промінням. Я відчув його пестощі, і мені стало класно. Отримавши півторалітрову пляшку «Спрінковетер», за два з половиною фунти я одразу скрутив кришечку, і не відходячи від крамнички, приклався до пляшки. Життєдайна рідина потекла всередину, Газ защепав горлянку, пересохлий язик ожив, а на піднебінні розквітли троянди. Яке щастя, друзі мої, просто пити, просто дихати свіжим повітрям, просто бачити сонце, відчуваючи його тепло. Та що там, просто жити? Може, саме в них, в тих маленьких примхах, і є рішення проблеми абсолютної гармонії. Просто напився – щастя, просто подихав – щастя, просто зігрівся – щастя. Однозначно, мінеральна вода повернула мене до життя. Я всівся на порожній лаві, поставив поруч пляшку з водою, зіщулив повіки і, підставивши обличчя сонцю, спробував опоетизувати мить натхнення – що раптово мене осяяло. Свого часу я писав авангардно-попсові вірші в стилі Рози Мира Даніїла Андреєва. Ось і наразі надумав скласти щось подібне. «Единбург, Деміург, Сріді Апріор». «Віршуєте?» раптом виринув уже десь чутий голос. І я, відкривши очі, побачив поруч собою на лаві того пана, з яким мав честь зустрітися вчора у пабі. Здається, його звали містер Джон. І тут я згадав. Саме цей чоловік назвався вчора сером Джонатаном Маклахом. Тим самим іменем, яке я бачив на бордюрі в масонській ложі. Тільки от учора він був одягнений в просту ковбойку. А тепер на ньому сірий лискучий костюм, блакитна сорочка і темно-синя краватка. На лацкані зліва виднілася червоненька цятка – знак ордену почесного легіону. В руках він мав довгий стек зебенового дерева. На середньому пальці правої руки сяяв оправлений золотом великий сапфір із викарбуваним зображенням голови барана. «А я вже давно спостерігаю за вашим просвітленим виразом обличчя», – промовив Сермаклох. «Спостерігаєте?» – здивувався я. «Глава ж була порожньою». «Це вам здалося. Я вже хвилин тридцять сиджу тут, чекаючи на вас». «А звідки ви знали, що буду саме тут я?» «Я помітив» що обличчя містера Джона було червоне, а шрам на щоці став багряним, наче його щойно обварили окропом. «А де ж іще, коли у вас ціла година перерви, а це єдина порожня лава у всій окрузі? Тільки тут. Ви ж не бігаєте по магазинах, як це роблять ваші колеги?» Сер Маклох лукаво підморгнув. До того ж, цей магазинчик, де ви купили воду, теж єдиний у своєму роді, як настрій, як самопочуття, та, начебто, нічого приходжу в норму. І часто ви так віршуєте? Не так уже й часто вірш, це знаєте, як мить абсолютної гармонії, він з'являється незрозуміло звідки і так само зникає. «То ви – митець у найвищому розумінні слова?» В останній фразі Сера Джона звучав неприхований сарказм. Але я на циніків не ображаюсь. Я їх вбиваю своєю зневагою. А я просто люблю мистецтво, як гармонійне втілення духу в матеріальному вигляді. Зависла незручна пауза. Здається, я бовкну лажу, зміст якої сам не дуже зрозумів. Тобто, я хочу сказати, що прояви людського духу у вигляді е, витворів мистецтва е, – то є найліпше підтвердження нашої божественної природи. Творячи, ми уподібнюємось до творця, е, тобто, розумієте, Здатність до творчості, свідомої творчості, це є головна чеснота людини, яка підносить її над царством тваринного життя. Тобто ви хочете сказати, усміхнувся містер Джон, що творячи ви почуваєте себе подібними до творця Всесвіту? Саме так. Гмм, мгикнув він багатозначно. Цікава у нас може вийти розмова. А от скажіть мені, ви ніколи не припускали, що саме мистецтво, в якому людина уподібнюється до Бога, є закидом творцю? Адже всі генії в якусь мить свого земного існування справді почувалися хе-хе синами божими? І чи саме мистецтво не відвертає людину від служіння Богові? Ще великий Шопенгауер, якого я, до речі, дуже шаную, дійшов до думки, що людина мусить приспати будь-яку волю до життя, аби не вводити себе в оману, бо життя і є омана. Геній сам стає об'єктом культу і має цілі секти своїх адептів, поза як для сучасної людини Бог якась абстрактна величина, тим часом, як, скажімо, Леонардо Рубенс, Ніцше, чи хоча б той самий Енді Варгол чи Фредді Мюркері, суть втілення чогось реального, що можна побачити і спробувати на смак. Для людини земної, яка прагне безсмертя, ці люди, що його досягли завдяки своєму генію, є прикладом до уподібнення. Бо ж кожна людина понад усе прагне безсмертя. чи не так? Хто знає, чекає на неї вічність за порогом смерті, а чи ставши знаменитою, вона автоматично стає безсмертною на землі? Я кажу про митців, чиї твори увічнили своїх власників. Вже перебуваючи в потобічних світах, вони живляться тими флюїдами, що посилають їм живі люди, згадуючи про них і продовжуючи життя небожителів. Але повернемось до безсмертних. Тут мушу застерегти, що йдеться саме про земне безсмерття. Хе-хе, містер Джон хитрувато хмикнув. Так-так, не про вічне безсмерття, а про земне. А тепер скажіть мені. Чи може справжнє безсмерття мати відношення до чогось земного? Може? Ну, зрештою, здається. Саме так не може. Як, хе-хе, безсмерття можна міряти земними рамками? Тут він залився тоненьким ташиним сміхом і закивав головою, зіщуливши своє опечене обличчя. А раптом виявиться, що і сама земля, і все людство – лише колективна галюцинація, або чи й сон. Ось уявіть собі, цей хтось прокидається, і сон зникає. І що тоді виходить? Зникає вся земля разом з її безсмертними діячами? Ой не смішіть! Сер Джон знову зайшовся пташиним сміхом. Ох, не думав, що ця розмова так мене розвеселить. Заждіть, зробив я марну спробу розібратися в тому, що намолотив містер Джон. Наскільки я зрозумів, ви вважаєте, що мистецтво є гріх, бо геніальна людина, інколи сама того не бажаючи, стає кумиром для багатьох. Ну, в загальних рисах ви мене правильно зрозуміли. Мистецтво то найвишуканіша земна спокуса, адже саме на світло мистецтва злітаються чисті непорочні душі, які так приємно ловити на принади земного безсмертя. А й його ж, як ми з вами виявили, зовсім не існує. Хе-хе-хе, ну якими категоріями мислить людина? Ну, двісті, триста років, ну п'ятсот. А потім, про неї рано чи пізно, забувають і все кінець безсмертю. Сміхота, ви тільки вдумайтесь у ці слова. Кінець безсмертя. Ну, скажіть мені, як справжня безсмертя може скінчитися? Зареготавшись, містер Джон, вийняв з кишені мережену батистову хустину і обтер спітніле чоло. «Вибачте, мені здається, вже час іти», – зробив я спробу підвестися з лави. «Так-так, безперечно, не буду вас затримувати. Чи не запросите мене на вечірню виставу?» «О, з превеликим задоволенням, я зовсім не хотів запрошувати містера Джона на виставу, але…» «Так, я залишу в адміністратора два місця». «Не треба два, одного буде досить». «Ви прийдете один?» «Один-один», – сказав містер Джон, і байдуже позіхнув, не прикриваючи рота рукою. «Мені теж захотіло позіхнути. Сподіваюсь, не зіпсував вам настрою своєю балаканиною», – промовив сер Маклох і знову позіхнув. «Ну що ви? Навпаки», – дивлячись на нього – я не міг утриматись від позіхів. Ви змусили мене глянути на деякі речі по-новому. Я знову почав брехати, намагаючись видатись чемним. Сподіваюсь на дозвіллі розібратися з власними думками і виступити вашим опонентом. Здається мені, у вашій теорії є такий прокол, якого з першого погляду не побачиш. Із задоволенням із задоволенням знову позіхнув містер Джон, потискаючи мені руку. Ми ще не раз повернемось до вашої розмови. Неодмінно до нашої розмови. Пам'ятаю, денна репетиція пройшла вдало. Була спокійна і некваплива. Ми згадали мізансцени, перевірили світло, призвичуїлись до нових параметрів сцени, до вузьких лаштунків, і от четверті дня розійшлись. Після репетиції я відразу пішов додому, щоб трохи відпочити і налаштуватися на виставу. Дорогою купив собі дюжину яєць за 99 пенсів, засмажив яєчню, зварив макарони і дуже смачно пообідав. Відтак трохи подрімав, потім підвівся, Випив кави з молоком і о 8.30 вечора, накинувши на плечі волошкового светра, рушив у напрямку театру. Чому так пізно? Тому що за розкладом вистави розпочиналася за чверть переддесятою вечора. Серія шоста. Горілка як честь, розум і совість нашої епохи. Анонс. Ця серія, за винятком окремо виділених фрагментів, розрахована на шанувальників іронічної пригодницької прози і сподобається всім, хто, не ставивши в позу, мовляв, навіщо сміятись з луха українця, може дозволити собі посміятись з деяких особливостей нашого національного характеру, однією з рис якого є невпинний потяг до Гендлю. Близько дев'ятої вечора на стару шотландську столицю впали золоті присмерки. Від могутніх кораблів, що стояли на далекому рейді, на затоку форт лягли довгі кутасті тіні і легкі брижі, що їх раз у раз пускав по воді, вмираючи східний вітер. Все слабнули і слабнули, аж поки зовсім не розчинились у легкому тумані, який серпанком укрив всю поверхню водяного простору аж до виднокола, Настав штиль. Завмерло і саме місто. У парках, на газонах, лавах і металевих парканах, на дахах, на довгому шпилі монументу, серо Вальтеро Скотту, заблищали росяні діаманти і навіть Андріївський прапор з білим хрестом на синьому тлі, який шотландці називають сальтиром. Завмер на високому флагштоці, що, підіймаючись над старим замком, мов спис, врізався у безхмарне вечірнє небо. Сталося так, як завжди буває перед великим святом. На людей будинки, на величні храми і сиві пагорби Скотленду, наче віялом опустився фіолетовий сум. Замовкло птаство в кронах могутніх дубів. Завмерли у своїх будах вартові з королівської гвардії. І тьмяні сни, в яких далеким відгумуном минувшини бриніли примарні видіння, вирушили їхні спогади неясною молостю. Була п'ятниця напередодні фестивалю. Цього вечора ми мали зіграти в будинку на Гілл-стріт свою першу виставу. Артисти хвилювалися, але це хвилювання було дещо Удаваним, бо всі відчували, що справжнє свято розпочнеться тільки завтра. Як сповістили упорядники гастролів, квитків продали обмаль. Але то пусте, бо на першу виставу було запрошено декілька справжніх шанувальників Достоєвського і Слов'янської театральної школи. Головна гроза – місцева критика, що мала створити для нас пресу, а головне – касу – прийде тільки завтра, і тому сьогодні ми могли грати для свого задоволення, звикаючи до нової сцени. Як на мене, зіграна того вечора вистава була найкраща, і жодна з подальших двадцяти не здавалась такою зворушливою, легкою і водночас прекрасною за своєю глибиною. Так, наче всі ми, відчувши магію тихого вечора, слухали одне одного – Бачили очі партнера, і нашими вустами з глядачем говорив сам автор. Тужливо вигравала Катеринка на початку, і коли прозвичали перші слова, чи подобаються вам вуличні співи, я зрозумів, що все у нас вийде, бо навіть і на чверть тону не було в них фальші. Партнери, взявши правильну тональність, Донесли її до кінця і подарували ми раптової гармонії тим невідомим глядачам, які, може, зовсім випадково опинилися поруч з нами. Після вистави в гримерці було так само тихо, і мені здалося, що таке трапляється тільки в Україні напередодні весілля. Дружки виряджають наречену, тужать за минущою молодістю, співають замріяних пісень. Завтра все вибухне фейерверком музики, веселого галасу, кольорів. Закрутиться віхлою весілля, і в дикому танку життя забудеться вчорашня туга за тим, що минає. А сьогодні, сьогодні... Сер Маклох, який теж побував на тій виставі, чекав на мене біля виходу з театру. Ви грали геніально. Вигукнув він, коли я, пропустивши вперед Катерину, підійшов до нього Я вже давно не бачу нічого подібного Яка гармонія думки і образу Яка проста і разом з тим вишукана композиція А головне, ви всі граєте тему Видно, що кожен з артистів бачить суть І ваше соло під їхній акомпанемент звучить прозоро і чисто Примушуючи глядачів, з головою занурюватись у дійство. Це велике мистецтво. Дякую вам. Дякую і вам. Адже так рідко можна зустріти в наш час справжнього шанувальника театру. Від його улесливих слів я розімлів. І мені захотілося відповісти люб'язністю на люб'язність. Я гадаю, на вас чекає прекрасне майбутнє. Продовжив сер Маклох. «З часом, можливо, тільки не тепер. Сумний погляд на світ? Чому ж? Реальний? Тут вже нічого не вдієш? Треба вірити і працювати? Працювати і вірити, що коли-небудь доля подарує кожному з нас свій шанс?» Вираз обличчя містера Джона враз змінився а очі дивно заблищали. «Як ви сказали?» – перепитав він мене. «Я сказав – шанс». «Ви вірите в шанс?» – здається, це припущення його вкрай зацікавило. «У своїй професії я тільки в цей вірю. Але ж так ви звикаєте жити залежно від обставин. Я розумію» то найбільша акторська біда. Всі ми раби випадку, і всі залежимо від непідвладних обставин. Ну що ж, мені приємно, що ви розумієтесь на цих матеріях. Містер Джон простягнув мені руку. Річ у тім, що я маю для вас одну пропозицію, яка, смію сподіватись, може вас зацікавити. Проте я б не хотів, аби ця розмова відбувалась похопцем. «Я бачу, на вас чекають», – сер Джон поглянув на скляні двері на вулицю, де на мене справді чекала Катерина. «Ми ще матимемо нагоду поспілкуватися, хоча б завтра». «Завтра», – протягнув я, бо на завтра вже дещо запланував. Ви маєте якісь справи? Та, зрештою, ні. Чорт, забирай, але цей старий заінтригував мене. Що він може мені запропонувати? Ну от і добре. Ви будете завтра на фестивальному карнавалі? Буду. Тоді я знайду вас. То, може, призначимо зустріч десь конкретно, бо я погано знаю місто. Нема нічого більш неконкретного, ніж якесь конкретне місце, вирік сер Маклох якусь дивну сентенцію і зайшовся своїм високим смішком. Отже, завтра, після карнавалу. Пропустивши мене у двері першим, сер Маклох вийшов слідом і, злегка кинувши головою до Катерини, почемчикував собі геть. «Це той дядечко, з яким ти познайомився вчора?» – запитала Катерина. «Той. Ходім!» Завернувши праворуч по Фредерік Стріт, ми з Катериною вийшли на залиту вогнями принцес Стріт. Сонце вже давно закотилося за далекий океан, і на тлі темного неба чітко вимальовувався абрис королівського замку. Замок плив над усім містом, як могутній крейсер по чорних хвилях неба, охороняючи спокій своїх мешканців та полохливих туристів, котрі лише раз на рік перетворюються схили, вулиці та майдани на гомінкий людський мурашник. Годинник на вежі залізничного готелю показував чверть на дванадцяту ночі. «Супер!» – спитала мене Катерина. «Супер!» Відповів я, і вже потім згадав, що ненавиджу це слово. Мовчки ми проминули всю Принцес-стріт, Ватерлоу-Плейс, і спустившись на крутим узвозом, вийшли на ліз Уок, де одразу впадав у вічі яскравий фасад Королівського театру. Далі починалося царство відомих у всьому світі еденбурзьких пабів. Один з них, що мав назву Сер Артур Конан Дойл виднівся на протилежному боці вулиці. У сквероку неподалік, на невисокому постаменті, стояла похила постать Шерлока Холмса. Обіч театру – жовто-тмяні ліхтарі, пабу, червоний лев. А далі починалися справжні розсипи невеличких Оаз Бахуса. Меч короля Артура. Капітан Френсіс Дрейк. Вересковий мед, діти капітана Гранта, Ямайка і навіть Пінкфлойд. За осяяними вікнами у таємничих трапеціях світла, що лилося з абрикосових абажурів, сиділи красиві, доброзичливі люди з гарними зачісками, і перед ними, осідаючи густою піною, стояли високі келихи з гінесом і бриніли бурштином кухлі, Повню прозорого, солодкувато-гіркого пива. Ураз тихе щастя покинуло мене, а замість нього в глибині душі починало зростати бажання. Так, мені знову хотілося випити. Не набратися, як учора, а просто зайти з дівчиною до пабу і випити пива. Проте грошей у мене було всього півтора фунти. Як я ненавидів у цю мить наше одвічне убоство, коли, опинившись за кордоном і відігравши геніальну виставу, не можеш дозволити просто випити пива чи придбати якусь дрібничку, бо вона виходить за рамки твого жебрацького бюджету. Країна, в якій я народився і виріс, привчила мене бути чесним, добре вчитися і вірити в те, що знання – це сила» але за ту силу вона не хотіла мені платити. Що з того, що я був найкращим на курсі? Я грав у найкращому театрі країни, грав голодні ролі, мав прекрасне генеалогічне дерево і був одним з найкращих представників своєї нації, що ніс у собі її дух, її єство. І що? Хочу я вас питати, Що дала мені моя наснага, моя впертість і шал, з яким я занурювався в науку? Зарплату в 15 доларів на місяць? Перспективу згнити у своєму театрі, спившись, скурвившись, так і не побачивши краси світу, що лежав навкруги? В ту мить я повставав проти самого себе, проти тих ідеалів, які сповідував. Я був певен, що головне на цій землі матеріальні блага, але ж не настільки, щоби я не міг випити келих пива чи купити мінеральної води, не подумавши при тому, що витрачають шверть свого місячного заробітку. Ганьба. Ганьба мені за те, що дозволив себе так опустити. Ганьба тій країні, що довела до такого же братського стану. Ганьба всім нам, рабам, які звикли так жити. Ти почекаєш мене трохи? спитав я раптом у Катерини, і в моїх словах пролунала готовність до рішучих дій. «Ти мене залишаєш?» «Ні, я проведу тебе додому, а потім зникну щонайбільше на півгодини. Коли повернусь, ми з тобою підемо до якогось пабу, будемо пити гіннес і гомоніти про життя, аж доки паб не закриють, тобто до самого ранку». Звідки ти візьмеш гроші? То моя проблема. Прошу тебе, ні про що не питай, а тільки скажи, почекаєш чи ні? Звісно, почекаю. Я провів Катерину до її під'їзду, і по тому, як зазирнув на хвильку до себе, на моєму плечі вже висіла велика сумка, в якій дзеленшали 20 пляшок горілки столична. Початок пригод Довга і пряма ліз ок лежала переді мною, і вдалині світилися яскравими вогнями паби. Найближчою світлою плямою були закличні вогники пакистанської забігайлівки Фіженд Чіпс, де торгували смаженою рибою, курчатами, стейками та картоплею фрі. Мій план полягав у тому що за допомогою своєї недолугої англійської я мав переконати потенційних покупців, що маю в сумці скарб у вигляді справжньої російської горілки. І він стане їхнім, якщо вони погодяться обміняти горілку на англійські фунти for six pounds each battle. Ціна, як на мене, була нормальна, бо в місцевому магазині пляшка столичної місткістю 0,7 – Коштувала аж 12 фунтів. Я навіть був згоден скинути фунт з кожної пляшки, якби покупці згодились забрати все гамзом. Проблема полягала в іншому. Довкола лежала чужа країна зі своїми законами. Як поставляться шотландці до моєї пропозиції? Чи не викажуть поліції? Чи не заведуть до підсобки і, набивши пику, заберуть весь товар? Варіантів було безліч, і небезпека чатувала скрізь. Але в душі палав праведний вогонь, ще й на третьому поверсі старого будинку по Екадемі-стріт чекала прекрасна українська дівчина з чарівним іменем Катерина. Моя тронна промова «Good evening, gentlemen or ladies!» I am a Russian marinero. I have 20 bottles of fine Russian vodka Stolichna. I would like change this vodka for money. One bottle, six pound. If you like buy all bottle, I have five pounds for each bottle. One hundred pounds for twenty bottle. You understand? So what? Моя тронна промова у перекладі на українську звучить так. «Добрий вечір, панове чи дами. Я – російський моряк і маю з собою 20 пляшок прекрасної російської горілки, столична. Я хочу продати вам цю горілку по 6 фунтів за пляшку. Якщо ви придбаєте весь товар, я готовий взяти по 5 фунтів за пляшку. Ви зрозуміли? То як?» Першою на моєму шляху лежала закусочна «Fish and Chips», де заправляли пакистанці. Пакистанці – мусульмани, горілки не п'ють, але, як казав один таджик в нашому взводі, і смаком жуючи шмат свинини, Галлах далеко, Галлах не бачить. Отже, опинившись всередині закусочної, я підійшов до стійки, де під склом дрімали смажені кури, філе марлузи, гуклярі, люляки-баби та багато якихось незрозумілих страв. Гуддивнінг. Вот до Юант. звернувся до мене дебелий світловолосий молодик, який аж ніяк не міг бути пакистанцем, бо його обличчя рясно вкривало першокласне руде листовиння. Він чимось нагадував популярного колись автора та виконавця естрадних пісень Юрія Антонова. «So I am a...» – почав я, трохи ніяковіючи, бо втратив внутрішню рівновагу. «What do you want?» – перепитав Юрій Антонов, і я видав йому свою тронну промову. «I am a Russian mariner» Поки я говорив, Юрій Антонов слухав мене, злегка хитаючи головою і даючи зрозуміти, що все йому ясно і немає жодної потреби так активно артикулювати. Коли ж я дійшов до сакраментального «So what?», він знизав плечима, глибоко зітхнув і подивився крізь вікно на темну вулицю, де панувала прохолодна серпнева ніч». І не було смажених курчат, риби у клярі, жирних чіпсів і всяких тупих рашн-марінеру зі своєю горілкою. А було повітря, простір, воля, і сон гойдався на гіллі старих дерев. Можливо, його теж десь чекала кохана. «Уан момент», – проказав нарешті Юрій Антонов, повернувшись до буденної реальності і рушив до сходів, що вели вниз. «Хей, Азіз! Камон! Хев інтерстінг мен!» – гукнув Юрій Антонов у якусь діру. «Джаст момент!» – знову кинув мені. Чекав я недовго. Вже замить вигулькнула чорна голова Азіза. Як чорт з пекла, вибрався він з того підвалу, оповитий сизим димом. Під його носом жорсткою щіткою стирчали призирливі східні вусики. «Хелло!» – звернувся він до мене. «Кен-ай-хелп-ю?» «Кен-кен!» – подумав я і повторив свою тронну промову. Здається, моя пропозиція зацікавила Азіза. «Кен-ай-сіз-из-продукт?» – запитав він з посмішкою. «Єс-єс!» «Yes, yes. Ну, no проблем!» – заметушився я і, витягши з сумки одну пляшку, тиснув її Азізу. «Он момент!» – промовив той і з пляшкою в руках пірнув до свого пекла. Чекаючи на нього, я не наважувався глянути в бік Антонова. Ще пак. Я був для нього людиною другого сорту, вихідцем з країни третього світу, гендлярем та нікчемою. Але я клав на нього. Я був злий, діловий і чхав на умовності і рефлексії. А з'явився хвилини за три. Обличчя в нього було суворе, а вуста стиснуті. Жорсткі вусики стояли сторч. «It's not fine product. I can't buy this vodka», промовив він і віддав мені пляшку. Батвай Хлип нескрикнув я здивовано. Because it is not Russian vodka. Мовивазис, і як відрізав. No, заперечив я. I am Russian. I have Russian passport and this is a really Russian vodka. Рідзис, Азис стиснув пальцем на етикетку. Я схилив голову і прочитав «Укрхартшпром» – київське ВО «Укрспирт» – київський завод лікарогурілчаних виробів. А далі, що певне мене погубило, маленькими літерами було набрано «Made in Ukraine». «Understand?» – сухо запитав Азіс. «Русіян водка isn't made in Ukraine. Русіян водка must debate in Russia. Goodbye». Лоханувся. Ну і лоханувся. І справді, яка то може бути російська горілка, коли її виготовлено в Україні? А написано ж «Русьян водка», виведено білим по-червоному. І хто б міг подумати, що теодоробло прочитає ще й чорні закарлючки внизу? Ну як поясниш тупим іноземцям, що київський лікаро-горілчаний завод випускає російську горілку не гіршу, ніж ті кляті москалі, а може й кращу. Одним словом – лажа. Однак журитися рано. Знову туди, де море вогнів, звучить арія містера Ікс з оперети Імра Кальмана Сильва. Продовження пригод Наступний паб – що трапився по дорозі, називався Секс. Зазирнувши всередину, я був приємно здивований тамтешньою щирою атмосферою. Тому сприяла наявність невеличкого оркестру з чотирьох осіб, що награвав неподалік від стійки. Я одразу розпізнав мелодію «Почуття» або, як той казав, «Філінс». Все тонуло в пасмах тютюнового диму, Хтось з відвідувачію курив справжню гавану. Не звертаючи уваги на прискіпливі погляди відвідувачів, я одразу ж попрямував до господаря закладу. Розмова з ним була коротка. Тільки на я мовив водка, він активно закрутив головою, навіть відмовляючись слухати далі. Соррі, сказав він так, що мені нічого не лишалося, як подякувати за приємні хвилини незабутнього спілкування. «Та пішли ви всі», – відповів я йому, і, поправивши на плечі сумку, вийшов геть. Протягом наступних двадцяти хвилин я чув це холодне сорті, ще дев'ять разів. Нарешті, вже втративши всяку надію, я забрів до пабу, який запам'ятаю надовго». Серія сьома Паб-хедлайни Анонс Ця серія мусить зацікавити молодих людей, шанувальників альтернативної музики, яка є нічим іншим, як різновидом тієї ж самої попси. Мається на увазі творчість гуртів «Оазіс», «Продіджі» та «Чемікал Бразерс». На думку автора – Сьогодні за альтернативну можна вважати скоріше музику композиторів класиків, від Баха до Шостаковича. Авторський стиль цієї серії наближений до відповідного стилю модних московських журналів типу Ом, Птюч та інших. Розповідає Веніамін Каштанський. У пабі хедлайне зібралось вишукане товариство. Коли я увійшов, на мене ніхто не звернув уваги. Усі втупились у великий екран телевізора, де транслювалися події річної давнини. Вже рогатий Кейт Флінт із двома металевими кузьками в носі і залізним ланцюгом, що тягнувся до пропірсингованих вух, давав якесь божевільне інтерв'ю. Він тицяв в об'єктив камери свій середній палець, Вибалушивши підмальовані чорним очі і шкірячі зуби. Я кинув сумку з горілкою на підлогу і теж втупився в телевізор. Наскільки я зрозумів з подальшої промови придворного блазня короля Лая Махоулета і з коментарію ведучого МС, транслювалися кадри з фестивалю у Гластонбурі, де продіжи зробили оазіс виступаючи на паралельній сцені. Спочатку демонстрували виступ «Оазіс» і ту тусню, яка зібралась подивитися на своїх спітнілих кумирів. А потім тих фанів, що зачувши позаду подібні доревіння реактивних винищувачів перші семпли вже культової речі «Вуду Піпл», кинулися подивитись, як Кейт Флінт викочується з зала штунків у прозорій пластиковій кулі і згодом розкриваючи її руками, починає виробляти свої скажені трюки. Танцююча Ліана, Лірой Торнхіл, з'являвся на сцені в шовковій сроці кольчузі, а МС Макс Ріелті з мікрофоном в руках і довгому шкіряному пальці та бахілах, сяючи диявольськими очима у контактних лінзах на кшталт котячих очей. Проривався крізь потужні семпли «Вуду», «Худу-вочі», «Ай-дон-доу-доу-піпл». Фані в телевізорі шаленіли. Кейт Флінт забрався на колонки і стрибнув у натовп. «Кейт – це жертва музики, що прив'язала себе до апаратів Лая Махоуледа, перетворившись на таку електронну потвору», – коментував голос за кадром. Потім на екрані з'явилась голова самого Хоулета. Відколи наш комерційний успіх став зростати, стало важко переконувати людей, що ми не попзірки. На відміну від попзірок, ми нікому і ніколи не продавались. Коли я пишу свої пісні, я їх створюю насамперед для себе і для учасників групи. А те, чи подобаються вони вам, вже ваша особиста справа. Мене останнім часом дуже турбує проблема поваги до андеграунду. Мені хочеться, щоб мене поважали. Що далі ми просуваємося, тим важче нам записуватись. З кожним новим треком ми мусимо доводити те, що робимо. Але люди не розуміють цього, бо бачать нас на МТВ. Ось чому ми повинні триматись подалі від різних комерційних проєктів. Глибину нашої творчості насправді розуміють зовсім небагато людей, але те, що ми робимо, є музикою і духом вже 21 століття. Потім голова Хоулета зникла, і коментатор МС ще трохи потрендів з фанами, а далі пустили кліп «Воджу Піпл». І тільки тоді, коли на екрані з'явилися чаклуни і бананові плантації Карибського острова Сент-Люсія, шановне товариство Пабу відірвалось від телевізора і почало голосно сперечатись, чи справді Факнуть, Продіжі, Оазіс, чи то Кейт Флінт розвів Пургу. Публіка була тут вельми строката, здебільшого молодь до 25 років. Хоча в кутку, де зі стелі звисали коров'ячі черепи, а на стіні звивалася пара засушених гримучих змій, сиділо декілька бородатих рокерів. То, певно, їхні харлеї стояли біля входу в паб. З того кутка однозначно тягло травою. Я підійшов до бармена, поклав до них сумку з горілкою, сперся ліктями об стійку і крізь наростаючі семпли «вуду піпл» завів своєї Аям am Маринеро. mariner I would like propose for you twenty bottle водка. Бармен стиха мене послав Я знав що він мені так скаже Я свідомо йшов на це «Чому?» – спитаєте ви. «Тому що я був сам. Навколо лежало вороже місто, яке не хотіло брати в мене горілку і віддавати взамін свої фунти. Тому що у квартирі на Екадемі-стріт на мене чекала проста українська дівчина на ім'я Катерина. Її коханий пішов у похід і мусив повернутися або зі щитом, або на щиті. Отож... Зрозумівши, що із щитом мені сьогодні не світить, я вирішив помститися цьому місту та його мешканцям навіть ціною власного життя. «You not understand, my dear», – тупо промовив я, бризкаючи на бармена слиною. Я відверто нарвався на грубість. Бармен відчув це і напружився, покинувши протирати високу склянку. «I am Russian marinero. You have not say me fuck you, mother, because I am fucking you. Understand?» Бармен зрозумів. Відклавши склянку, він напружився ще сильніше. Тим часом я поліз до сумки і видобув ту пляшку, яку показував Азізу. Всі, що сиділи неподалік на високих металевих табуретах, Зреагували на мій рух, і коли я стукнув пляшкою об стійку, здивовано глипнули на бармена. «This is fine Russian vodka, столична. For six pounds, one bottle. And not me, but you go to the fucking mother». На нас вже дивилися конкретно. Лерой Торнхилл у кліпі, перевдягнений на чаклуна вуду, Рухався поміж бананів екзотичного Карибського острова. Хоулет на джипі мчав розмитою дощами дорогою. А вмирав у джунглях від магічного закляття якийсь негр. Шкіряна валіза з тілом Кейта Флінта вилітала на дорогу, і джип врізався в неї. Довгий блискучий ніж прорізав ту валізу зсередини, із неї з'являлась рука, що намацувала під собою червоний тропічний ґрунт. І знову лірой в циліндрі, і якась вмираюча жінка, і пір чорної курки, і магічні рухи чаклуна в халупі, і нарешті невелика пауза в семплах, пронизливий звук електронної флейти, і удар. У кліпі удар людської напівзогнилої голови, облобове скло джипу, а в рей в пабі худар бар мене по моєму обличчю. Отже, удар. Я чекав цього, і встиг відсахнутися. Кулак лише трохи зачепив щелепу, і в ту ж мить я щосили хряснув пляшкою об металеву стійку. Пляшка вибухнула, обсипавши всіх скляними бризками столичної. І в руках у мене опинилася чудова зброя, небезпечна та осяйлива у світлі миготливих ліхтарів розочка. Отже, бійка. Це завжди цікаво, панове. Примітка автора. В щоденниках Веніаміна Каштанського подальша ситуація окреслена однією фразою. Я хвилин п'ять бився з цими покидьками, але врешті вони завалили мене, і я відрубився. Проте авторові, як людині, що безпосередньо знали героя роману і неодноразово спостерігали його в подібних випадках, взяти хоча б момент, коли він у 1990 році, під час студентського голодування на Майдані Незалежності, попер проти взводу з МОП, закортіло розширити рамки цього епізоду, вівши героя двійника. назвемо його добрим козацьким ім'ям, Андрій. Так от, молодий чоловік у волошковому светрі тицнюв розочкою в обличчя бармену. Той відсахнувся і зробив спробу вибити її з рук Андрія. Піпл був зіскочив зі своїх стільців і кинувся до них, але в ту саму мить Андрій застрибнув на невеличкий танцювальний майданчик перед стійкою, де під воду піпл відтягувалась пара якихось малоліток і закричав, «Попишу, суки, усіх попишу!» Він вигукував ці слова, розмахуючи розочкою, і не підпускаючи до себе нікого, аж поки хтось не збив Андрія, і він не впав на підлогу. Проте, відкинувши того, хто його збив, Андрій зробив спробу підвестися на ноги, і тієї ж миті на нього налетіло щонайменше дванадцятеро чоловік. Хватсько орудуючи ліктями, головою-ногами, хлопець швидко розкидав натовп і знову вибрався на вільне місце, перевернувши походу декілька столів і опинившись там, де засідали рокери, які не брали участі в бійці. Маючи перед собою оперативний простір, Андрій зміг використати деякі навички рукопашного бою. Він діяв за давньокитайською технікою мавпи завдаючи ударів одночасно руками та ногами. Нападники відлітали від нього, як горох від стінки. Хто з поламаною рукою, хто з вибитою щелепою, хто з відбитою печінкою. Крики та стогін поранених заповнили весь паб, і модерні семпли Вуду Піпл змішалися з ними, утворюючи справжню моторошну какофонію. Ще б хвилина, і Андрій остаточно переміг би. Але в якусь мить він перекинув тіло противника через себе, і Рейвер фіолетовою головою заїхав у вухо одному з рокерів. Рейвера, звісно річ, убили миттєво, розірвавши рота і перебивши горлянку. Але оскільки безпосереднім винуватцем був Андрій, то один з рокерів, Підступно підкравшись ззаду, вдарив хлопця в тім'я, а коли той здивовано розвернувся, мовляв, не пойняв, видобув за пазухи обрізаний вінчестер і вгатив Андрію по щелепі, збивши на підлогу. Як зграя шакалів накинулися на безсилого зайду кляті рейвери. А коли розійшлися, на підлозі лишилося спотворене тіло героя що не побоявся битися з цілою бандою недолугої «Джілтед Дженерейшн». Кінець фрагменту. Продовжую розповідати Каштанський. Не знаю, скільки я пролежав у суцільній темряві, аж десь далеко попереду заблимало світло. Серія восьма. Брахматун Агу Анонс. Серію написано спеціально для тих, хто вірить, ніби література виховує і очищає душу, виконуючи світлу місію і сповідуючи вищий сенс. Але для попсового звучання, таких складних матерій, автор скористався законами американських фільмів, знятих на гроші доброчинних організацій. Впродовж серії повинні звучати Давидові псальми в модерній рок-обробці. Загалом же, авторові кортіло відтворити ті солодкуваті відчуття, що виникають при роздивлянні обкладинок місіонерських буклетів. Розповідає Веніамін Каштанський. В чималому залі метрів 10 на 10 було сонячно, тепло і пахло свіжими персиками. У розчахнуті настіж величезні вікна дерлося гілля розквітлих яблунь. Лагідний вітер сипав на мармурову підлогу білі та рожеві пелюстки. Це була кімната з мого сну, який я бачив в автобусі. Біля одного з вікон, годуючи з рук легкокрилих голубів, стояв сивий старець у довгому хітоні. В ньому я одразу впізнав мого славного предка Брахматуна Агум. «Невже це знову сон?» «Заходь, заходь, не бійся», – промовив старий, не відриваючись від своєї справи. «Отам на столі в пакетику лежить тертий мигдаль. Візьми собі, я приготував для тебе один сюрприз». Я мовчки підійшов до маленького столика, на якому лежали пакетики з тертим мигдалем, і взяв одного. «Диви, ноїв голуб прилетів. Пригощайся, друже», – мовив старець до птаха. І голуб, струснувши головою, перелетів з-під віконня на мою долоню. «Цього голуба я теж упізнав. Ми з ним ховалися в яблуневому гіллі, і він врятував мене. Але це, здається, було у вісні. А тепер ось він, реальний» і я на своєму зап'ясті відчуваю дотик його кіхтиків. Я розгубився, заплутався у своїх почуттях, думках, припущеннях. Де сон, де життя, де смерть. Все змішалося, і я втратив відчуття реальності. «Птахи – моя пристрасть», – тим часом пояснював старець. «Мене 20 днів, і я сам стану одним з них». І Боже, щоб знайшлася у світі хоч одна душа, яка подбає про мене, коли настануть морози і прийде лютий холод. Ти знаєш, що таке лютий холод? Я знизав плечима. Поясніть йому, друзі, що це таке? Лютий холод – то страшне. Затуркотіли голуби, і я зрозумів їхню мову. В лютий холод так самотньо. В лютий холод гинуть птахи. Лютий холод – це тоді, коли ти сам на всій землі. І навіть біля ватри, коли поруч ані душі вогонь не гріє. І навіть хліб тоді не наситить тебе. І навіть радість перетвориться на ніщо. Адже лютий холод губить душі і несе смерть. Нехай згине лютий холод – Нехай буде вічна весна і вічне кохання. Тепер зрозумів, що таке лютий холод. От і добре. А тепер дивись, сюрприз для тебе. Брахмату Нагу обтрусив з рук залишки Мигдалю і відсмикнув мережену фіранку так, щоб пейзаж за вікном відкрився для моїх очей. Внизу, сяючи синьою хвилею, котив свої води Дніпро. Розлоги острови виднілися вдалині. Повільно вигрібаючи проти течії, самотньо плив річний трамвайчик. Жвавий моторний човен нісся йому назустріч, і мені здалося, що я бачу, як на палубі трамвайчика стоїть мале хлоп'я. Поруч з ним у легкій сукні стоїть жінка, і спершись руками на поручні дивиться на золотаву дніпровську хвилю. Хлопчик – то я, а поруч – моя мама, ще зовсім молода. Я згадав, колись ми їздили до Канева річним трамвайчиком. Тоді мене вперше захопило відчуття абсолютної гармонії, і я відчув, як добре жити на землі, любити цей світ, як добре, що поруч є мама, сонце – Річка і Дніпровські кручі в долині. А ось далі старий мить запнув фіранку і майже одразу відсмикнув її.